Nyolcadik fejezet. A jaguár isten feltámad. Sietve magamra öltöttem a jaguárbőröket, aztán arcomra erősítettem a csillogó fém állalcot. Gyorsan megkerültem a tábort, és a leégett templom megszenesedett gerendái között csendesen meghúzódtam. Most már egészen közel voltam a tűzhöz, és jól hallottam minden szót, amit a tisztáson beszéltek. Morénász gúnyos arccal közeledett fogjához, és csípüretett kézzel megállt előtte. – Erre a fordulatra alig, ha kérdezte Száncsó de várgástól. A megkötözött ember nem válaszolt. Arcán megvetés tükröződött. Morénász most egészen a fogoly mellé lépett. – Végig hajszoltatok a sivatagon, mint egy kutyát. Azt hittétek, hogy elcsíptek. De most fordult a kocka. Kezemben tartom az életedet. Gómez meggyilkolása után mindenre képesnek tartalak, mondta Sancho. Arcod elárulja, hogy még mindig bízol valamiben, mondta Morénász gúnyosan. Ezért viselkedsz ilyen kihívóan. Mindössze néhány percet van még hátra, és reggel sor kerül a barátodra is. Az indiánok átkutatják az erdőt, és nyugodt lehet, hogy meg is találják. Van esetleg valami utolsó kívánságot? Ha nagyon megkérsz, talán teljesítem. – Menj a pokolba! – szólt rá Száncsó gónyolodva. – Ez az utolsó és egyetlen kívánsága. az arcán összehúzottak a finom ráncok. – Majd én megtanítanak a tisztességre! – sziszette gyűlölködve. – Ma éjszaka még rimádkodni fogsz nyomorult életedért! – intett az indiánoknak. – Kezdjétek el! Az íjászok előléptek. Úgy hiszem, hogy először csak ijesztésnek lőtték volna ki nyilaikat, mégsem akartam semmit sem kockáztatni, és váratlanul kiléptem a tisztásra. Félelmetes látvány lehettem, mert az indiánok egyszerre megdermettek az ijegységtől. Kardom megcsőrent a leopárt bőrök alatt, amit egyenesen a fogói felé tartottam. Az volt a tervem, hogy Sanchot kiszabadítom, és ha egyszer elértük a lovakat, akkor aztán bottal üthetik nyomunkat. Már megtettem a félútat, amikor Morénász magához tért meglepetéséből, és kardot rántva nekem rontott. Alig volt időm pengémet hüvejéből kirántani. Azt hiszem furcsa látvány lehetett egy isten, de ezzel igazán nem törődtem, hiszen az életemről volt szó. Morénászsal még sohasem mértük össze pengéinket, és így nem sejthettem milyen vívó. Az első pillanatok minden esetre megtanítottak arra, hogy kemény ellenféllel kerültem össze. Morénász hihetetlen mozgékonyságról tett tanúbizonságot. Azonban gyors támadásait éppen olyan gyors hátrálások követték. Sokszor valósággal kinyúltam a földön, de pengém nem érte el ellenfelemét. Áldottam az Istent, hogy annak idején egy idősebb barcelonai vívómestertől tanultam meg a kartforgatást. Az öreg mindig nyugalomra intott, mert szerinte a hevesvérű emberek előbb-utóbb a porondon maradnak. Morénász mindent megtett, hogy meggondolatlan támadásra csábítson. Folyton körülöttem ugrált, és pengéje csak nem érintette arcomat. Megpróbálkoztam egy erőteljes fejbevágással, de kardom csak ellenfelem pengéjét találta. A következő pillanatban már védekeznem kellett, és kardvasa az spádémon csattant. Felnyásallak, fickó! sziszekte dühösen, miközben helyet cseréltünk. Nem válaszoltam, de annál erőteljesebben vívtam. Morénász néha ugyan egy-egy kitörést csinált, de végeredményben állandóan hátrált. Akkor még nem értettem szándékát, és gyors támadásokkal szorongattam ellenfelemet. Morénász egyre hátrált, majd hirtelen egy gyors kitörést csinált. Teste hosszan elnyúlt, kardja már-már érintett, alig maradt időm a védekezésre. Annyira váratlanul jött a támadás. Ellenfelem még egy írtózatos vágással próbálkozott, de ezt is kivédtem. Kardjaink most cikrázva keresztezték egymást. Most én akartam támadni, de Marinasz egyetlen óriási szökéssel kitért, majd váratlan megfordult és teljes erejéből futni kezdett a lovak felé. Utána vetettem magam, de a jaguárbőrök akadályoztak a futásban. dűvel láttam, hogy a gonosz tevő nyerekbe pattan és elvágtat. Néhány pillanat múlva a lovat és lovasát elnyelte az éjszaka. Az indiánok még mindig dermedten álltak, és képtelenek voltak bármilyen cselekedetre. Gyors elhatározással Száncsóhoz mentem, és kardommal elvágtam a testére fonódó köteleket. Gyorsan a lovakhoz súgtam neki. Nem érhet bántódás, amíg az állarc rajtad van, mondta nyugodtan. Ha úgy tetszik, mehetünk, csak az fegyvereinket szeretném visszakapni. Fegyvereink egy halomban hevertek, és Száncsó gyorsan kiválasztotta kardját és íját. Muskétáinkat nem hoztuk magunkkal, mert csak akadályoztak volna a lovaglásban. Szerencsésen elértünk a lovakhoz. Egyetlen indián sem mozdult. Talán sejtelmük sem volt arról, hogy tulajdonképpen mi is történt. Úgy meredtek rám, mint valami túlvilági lényre. Igyekeztem méltóság teljesen viselkedni, ahogy egy egzotikus istenséghez illik. Minden esetre fellélegeztem, amikor végre ismét nyerekben ültem. Lóvam nyugtalanó püszköl, mert érezte a jaguárbőrök szagát. Egyszer-kétszer felágoskodott, de aztán gyorsgalobban nekivágott az erdőnek. Sancho de Vargas követett, és csak hamar az erdő egy elhagyottabb részén lovagoltunk. Sancho egészen mellém lovagolt, és kinyújtotta a kezét. – Köszönöm, bajtás! – szólt. – Derekasan vívtál, értem. – Megszorítottam jobbját! – csak azt tettem, amit te is megtettél volna a helyemben. Egyébként ne nekem köszönde a segítséget, hanem szegény Gomeznek, aki még halálában is gondolt viselt ránk. Az ő ügyessége mentett meg bennünket. Ha ő nem hozza magával a jaguáristen bőrruháját és álcáját, akkor most alig, ha ennyire. Hamarosan megtaláltuk Gomez -lovát is. Már arra is gondoltam, hogy a gonosz tevő eloldozhatja a lovat, de legnagyobb örömömre a helyén találtam. Kiderült, hogy Morénász egyenesen a nagy vízesés felé lovagolt. A hajnali derengésben világosan láttuk a puha talajba rögződött patkónyomokat, amelyek megmutatták a szökevény nyomát. A menekülőt a nagy vízesés közelében értük utol a folyó partján. Lova felbukott egy kiálló gyökérben, és maga alá temette lovasát. Morénász megpróbált feltápászkodni, de visszaesett a földre. Egyik lábát sem tudta a kengyelből kihúzni, azt hittük, hogy most már igazán nem menekülhet előlünk, de ennek az embernek tíz életet adott a teremtő. Az utolsó pillanatban még kiszabadult a ló alól, és gyalogosan rohant délfelé, ahonnan mennydörgő zúgás és felszálló fehér kötpára jelezte a vízesést. A menekülőnek ezúttali szerencséje volt. Mi is kénytelenek voltunk lovainkról leszállni, mert a mindinkább összetorlódó sziklák között lehetetlen volt a lovaglás. Morénászlova erősen sántított, de azért mégis lábra tudott állni. A takaróból készült nyereg alatt egy kis zacskóban nagyértékűs maragdokat és egy gyöncsort találtunk. A menekülő tehát most már csak a puszta életéért rohan. Már talán futni hagytam volna, de száncsó de Vargas elhatározta, hogy tovább üldözi a menekülőt. Az ilyen ember nem érdemli meg az életét, és ha te nem akarod követni, én mégis a nyomában maradok. A bárka! villant az eszembe. A megkaparintja a bárkát sohasem érjük utól. Igazad van, a Száncsó, és már is rohanni kezdett. A nagy, testes ember azonban nem bírta sokáig az iramot, és végül is eléje kerültem. A síkos, meredek talajon valóságos Isten kísértés volt szaladni. Meg-megcsúsztam, és attól féltem, hogy beleszédülök a folyó rohanó vizébe. Hullámok csaptak le a mesztelen kövekre, a vízesés és robaja percről percre erősödött. A felszálló párafüggönyön keresztül megpillantottam marinász magas szikára lakját. Ő is meg megállt ilyenkor megfordult, és öklét rászta felénk. Kiáltott is valamit, de a hangját nem lehetett a vízes és dübörgése miatt hallani. Láttam, hogy ő is fogytán van. Lépései egyre bizonytalanabbak, ingadozóbbak lettek. Megfeszítettem minden erőmet, és éppen ott értem utol, ahol a vize a mélységbe zuhant. Akkor kiáltottam, hogy a vízesés és robaján keresztül is meghallott a hangomat. Megfordult, és ugyanazzal a lendülettel kirántotta a kardját. A szűkös vényen száncsó nem is fért volna el mellettem, de nem is tartottuk volna a lovagi becsülettel összeegyeztethetőnek, hogy egyszerre ketten támadjuk meg ellenfelünket. A harag elővigyázatlanná tett. Ezúttal megfeledkeztem szokott óvatosságomról, és hevesen támadtam. Pengéjén keresztezték egymást. Két irtózatos fejvágással próbálkoztam, mindkettőt kivette, és gyors egyenes szúrásom is ártalmatlanul súrrant el mellette a levegőben. Vasból van a csuklója, gondoltam dühösen, és ezúttal megfeledkeztem öregmesterem tanításáról. Vadul vágtam, ütöttem, anélkül, hogy védekezésre gondoltam volna. Bal vállam szabadon maradt, és ellenfelem azonnal kihasználta ezt a körülményt. Bal karomba szúrt. Teljesen elvakított a dű és a fájdalom. Hirtelen kitöréssel én is szúrtam, de ellenfelem egyetlen ugrással kitért a penge útjából. Kardom egy fekete sziklát talált teljes erővel, és úgy tört ketté, mintha üvegből lett volna. Fegyvertelen voltam. Ellenfelem úgy tört rám, mint egy vadállat, és diadal kiáltását visszaverték a szoros sziklafalai. Kardja már elért, de ebben a pillanatban egy karnyút előre a hátam mögül, és Sáncsó de Vargas pengéje felfogta a lecsapódó kard szúrását. Most én folytatom a harcot, mondta társam nyugodtan, és elém lépett. Írtózattal néztem az ádász küzdelmet, amelyhez hasonlót még alig ha vívtak ezen a vidéken. A szűk hely csak kevés mozgást engedett mindkét félnek. Morénász mégis gyorsan ugrált ide-oda, és kardja villámként csapkodott száncsó de Vargasz körül. A hatalmas férfi olimpusi nyugalommal védekezett, és ütésre ütéssel felelt. Amíg Morénász arca eltorzult a dűtől, addig ellenfele arca mozdulatlan és nyugodt maradt, mint a márvány. Ez a nagy ellentét a két férfi vívásában is megnyilvánult. Morénász sok felesleges mozdulatot tett, míg Száncsó csak a legszükségesebb mozdulatokra szorítkozott. Morénász vívásában több volt a lendület. Száncsó vívása fölényesen nyugodt modorával, nagy tudásról és tapasztalatról tanúskodott. Száncsó de várgasz valóban mestere volt a kardnak. Itt az ős erdő közepén is úgy vívott, mintha vívó teremben lett volna. Pontosan betartotta a szabályokat, és kardja mindig előírás szerint keresztezte ellenfele kardját. Pablo Morénást idegesítette ellenfele nyugalma, ezért villámgyors, zavaró támadásokkal kísérletezett. Kettős cselvágásai azonban sorra kudarcot vallottak, és szúrásai is mindig pengét találtak. Szemmel láthatólag fáradni kezdett, és támadásai ritkultak. Most kezdődött száncsó szerepe. Lépésről lépésre szorította vissza ellenfelét a vízesés felé. Olyan volt, mint a sakjátékos. Minden egyes mozdulata átgondolt volt. Morinász lépésről lépésre hátrált. Arcáról csurgott a veríték. Még mindig akadt elvétve egy-egy váratlan csele, de ezek hatástalanok maradtak. Morinász már egészen a vízpartra szorult. A döntő pillanat elérkezett. Alkalmasint a két vívó is érezte ezt, mert pillanatnyi pihenőt tartottak, mintha csak az utolsó összecsapásra tartották volna erejüket. Aztán csak nem egyszerre villant meg a két kart. Morénász felütötte ellenfele pengéjét, és kígyóként súrant el száncsó kardja alatt, hogy egy halálos szúrással leterítse ellenfelét. Az óriás villám gyorsan szökött hátra, és kardját is visszarántotta. Morénás valósággal a hegyes és éles pengébe. Egy pillanatig mozdulatlanul állt, aztán megtántorodott, és belezuhant a folyóba. Borzadva láttam, amint a megvadult víz elragadja a mozdulatlan testet, és tehetetlen báboként pörgeti a fehér örvényekben. Morénász élettelen testet már a vízesésben forgott. Nekilendült egy-egy kiálló kőnek, aztán tovább zuhant a rohanó víztömeggel együtt. A szikla párkányról leláttunk a borzalmas mélységbe, ahol az örvényben simára csiszolódott kövek keringtek örökös körforgásban. Néhány még előbukkant köztük a halott ember, de aztán örökre eltűnt. Elragadta a rió negrósodra, és ismeretlen messzeségek felé sodorta. – Kardomat elvitte magával a fickó, – mondta Száncsó nyugodtan. – Már nem volt időm, hogy a pengét visszahúzzak. Még egy kis ideig némán áldogáltunk a vízparton. Idegeink feszültséggel lassan feloldódott, és megindultuk vissza az erdőszére a lovak felé. Nem tagadom, szívem nehéz volt. Európából való elindulásunkor semmi esetre sem gondoltam volna, hogy két bajtársamat el fogom veszíteni, és pedig ilyen módon az árulás és a megtorlás módján. Az árulást követnie kellett a megtorlásra. Számomra mégis az volt a fájdalmas és szégyenletes, hogy ennek a gyászos esetnek az én kis csapatomban kellett megtörténni. Attól is tartottam, hogy a megtörtént dolgok miatt sohasem fogjuk az inka becsülését visszanyerni. Az út további folyamán erről sokat beszélgettünk szancsó barátommal. Ő is osztotta nézetemet, azonban okos világszemléletével meg is nyugtatott. Elgondolt, hogy az inka azonosítani fogja a mi viselkedésünket morénász tetteivel. Az uralkodó talpik férfi, és Indián létére ugyancsak tudja, mi a becsület. Gomez kihullott vére tisztára mosott bennünket. Igazad van, mondtam megnyugodva. Mindig mindenütt takadnak árulók. A sajnálatos csak az, hogy derék és kedves bajtársunk az életével fizetett egy másik ember gonoszságáért. A visszafelé vezető úton megint a jaguáristen alakját öltöttem magamra. A prémek ugyan melegek voltak, és a fém állarc sem volt éppen kellemes, viszont olyan biztonságban mozoghattunk az őserdőben, akárha Madrid vagy Toledo utcáin sétálgattunk volna. Kétszer is találkoztunk indiánokkal, akik azonnal a földre vetették magukat, amint engem megpillantottak. Itt az őserdőben sok furcsa és különös dolog történik, de úgy hiszem, hogy a legfurcsább és legkülönösebben mégis a lóháton ülő jaguáristen volt. A Fernando Gomez fölé emelt kis kőhalmot érintetlenül találtuk. Testét a két vezetékló szétbontott takarójába burkoltuk, és tisztességesen eltemettük. Karddal és tőrökkel ástunk sírt a vörös homokban. Fejfát nem tudtunk neki állítani, de köveket hortunk a sírjára. A szél felkavarta a porát és a finom homokfelhő úgy lebegett a fekete kövek fölött, mint valami áttetsző rőtveres drapéria.